Rugăciune pentru taina învierii și înălțării Sfinților. Aleluia slavă-ți, tată celeste i bine și mulțumim, fiindcă taina învierii prin Domnul Isus Hristos ne-ai dat când prin minunea nașterii, din prea Sfânta fecioară Ființa sa în Ființa noastră a intrat, când lucrând binele, bunătatea Ființei tale, Dumnezeu, în Ființa Sufletului nostru a turnat și de aceea pe cruce lumea de în loc al pătimirii în Rai a schimbat. Pe noi ne-a sfințit, ne-a luminat și în har ne-am deșmântat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, iubim și-ți mulțumim, fiindcă taina învierii lucrată cu iscusință de Fiul Tău cel iubit. Ființa noastră cea veșnică ne-a redat și gândul Tău sfânt, pentru care ne-ai creat de a face din noi o împărăție preoțească și un neam sfânt prin ahereur cel ceresc am aflat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, iubim și mulțumim, fiindcă prin taina învierii Fiul Tău cel iubit, Dincolo de partea Sfintei Curci ne-a purtat, mormântul în scară la cer pentru noi a transformat. Rădăcina neamului nostru din iad în rai a ridicat, firea noastră omenească a păstrat și cu puterea sa dumnezeiască din iadul faptelor, gândurilor și ispitelor la cerul slavitale tale ne-a înălțat.